Basme în limba română Frumoasa și bestia A fost odată ca niciodată, într-un ținut îndepărtat, un negustor bogat care trăia împreună cu cele trei fiice ale sale. Mezina era cea mai frumoasă și cea mai înțeleaptă dintre toate trei și toată lumea o numea frumoasa. Dar surorile ei erau geloase și rele. Erau mai mult preocupate să cheltuiască banii tatălui lor. Frumoasa visa că va întâlni un prinț frumos. Era convinsă că într-o bună zi avea să se mărite cu prințul și că vor trăi împreună într-un frumos palat. Era multă fericire în viața frumoasei, la fel ca și în visele ei. Dar într-o zi soarta ei se schimbă. O furtună îngrozitoare distruse toate corăbiile tatălui ei și rămaseră fără bani. S-a sfârșit totul, dragele mele! Nu mai suntem bogați! Nu fii îngrijorat, tată. O să fie bine în curând. O să găsim noi o soluție. Tu ești singura mea bogăție. Sunt fericită cu tine. La scurt timp, servitorii părăsiră casa, din cauza sărăciei în care ajunsese negustorul. Frumoasa avea grijă de casă, în timp ce surorile ei se tau de sărăcia în care trăiau. Frumoasa se ruga fără încetare la Dumnezeu să aducă înapoi fericirea pe chipul tatălui ei. Într-o zi, negustorul primi vestea că una din corăbiile sale intra în port. Am vești bune! Una din corăbiile mele a intrat în port! Nu vom mai fi săraci! Acum trebuie să dau fuga în port! Spuneți-mi ce vreți să vă aduc fiecarea dintre voi! Eu vreau rochii noi! Eu vreau bijutării! Iar ție ce vrei să-ți aduc, scumpa mea copilă? Tot ce vreau e să te întorci cu bine acasă, tată! Ce drăguț din partea ta! Dar trebuie să-mi ceri orice vrei tu, copilă! Um, un trandafir purpuriu! Te rog, adum doar unul! Sigur că da, scumpa mea! Plin de bucurie, negustorul plecă înspre port. Ajungând în port, că vasul era complet părăsit și descoperi că marinarii fugiseră cu ce mărfuri mai rămăseseră pe corabie. Cu inima frântă, negustorul porni la drum înapoi spre casă. Cufundat în gânduri, negustorul se abădu de la drum și se rătăci într-o pădure deasă. Ninsoarea cădea ca și cum toată apa din ocean se transformase în zăpadă. Calul nu mai putea înaintea prin nămeți, așa că negustorul îl lăsă să se odihnească sub un copac. În depărtare, zări niște lumini strălucitoare și se îndreptă înspre ele. Era un palat mare și frumos. Când ajunse acolo, porțile din aur strălucitor se deschiseră. Era foarte ciudat că nu de deloc pe Alea Portocalilor. O, oh, ce frumos este aici! Trebuie să intru și să-l cunosc pe regele palatului! Negustorul intră într-o sală mare. Așteptă și privi în jur să apară cineva, dar după o lungă așteptare, nu veni nimeni la palat. Ziua bună! Este cineva în palat? Ziua bună! Pe masa de ospăți erau bucate proaspete, dulciuri alese și fructe. Cred că aș putea să încep să mănânc! O să le mulțumesc mai târziu acestor gazde de grijulii, oricine ar fi ele! Mâncă pe neră suflate. După ce termină cu masa, se duse sus. Deschise prima ușă și văzu o cameră cu un pat frumos și curat. Oh, Doamne! Se pare că aveam și eu nevoie de puțin noroc! Negustorul deschise ochii abia a doua zi. Găsi un rând de haine curate pentru el. Se îmbrăcă și coborâ în sala mare. Micul dejun îl aștepta pe masă. Lapte, suc de fructe proaspete și pâine. Mâncă săturate și se ridică de la masă. A, ziua bună! E cineva aici! Mulțumesc pentru ospitalitate! Sunteți foarte generoși! Acum eu o să plec! Rămâi bun!" Când ieși din palat, văzut trandafir cât putea cuprinde cu privirea. O, o, trandafirul purpuriu! Ei bine, pot să iau unul pentru frumoasa mea!" Se apropie hotărât de grădină și rupse un trandafir. Imediat ce rupse trandafirul, auzi în spatele lui un mărit puternic. Se întoarse și văzu în fața lui un monstru uriaș, cu ochii roșii ca sângele, cu dinți și gheare ascuțite ca tăișul unui cuțit. Cine ți-a dat voie să-mi culegi trandafirii? Nu a fost îndeajuns ajuns că ți-am oferit adăpost în palatul meu? Așa ți arăți tu recunoștința? Necuvința ta nu va rămâne nepedepsită!" Nu! Fieți milă! Stăpân milostiv! Am crezut că generosul stăpân care mi-a oferit merinde, într-un moment când aveam nevoie, nu s-ar supăra dacă aș lua un singur trandafir pentru fica mea! Iartă-mă, stăpâne! Fică! Mm. Ei bine, atunci am o propunere pentru tine care îți poate salva viața! Spune-mi, stăpâne, sunt gata să fac orice pentru tine! Cele trei fiice ale mele probabil că mă așteaptă acum! Mm, trei fiice! Perfect! Adu una dintre fiice aici, la palat! O voi ține aici, în schimb, tu îți vei recapăta libertatea! Promit, promit! Una din ele sigur va veni la tine? Foarte bine! Îți dau cel mai ager armăsar pe care îl am și ai la dispoziție o lună să te întorci cu fica ta? Dacă vine, trebuie să vină de bunăvoie. Altfel, nu o voi primi. Dacă nu te întorci după o lună, o să vin eu după tine. Acum pleacă și ia un trandafir pentru fica ta. Deși acceptase propunerea pentru a-și salva viața, nu credea că vreuna din ficele sale ar putea fi convinsă să vină la palat. Sărmanul negustor, mai mult mort decât viu, plecă. Armăsarul zbură ca gândul și ajunse la casa negustorului cât ai clipit din ochi. Ficele sale se grăbire să-l întâmpine. Au, oh, tată! Dăm darul! Unde e darul meu, tată? Cum te simți, tată? Cred că ești obosit! Am aici ceea ce m-ai rugat să-ți aduc și n-ai idee ce preț am avut de plătit. Le povesti despre corăbii și despre bestie. E numai vina ta! De ce ai cerut să-ți aducă flori? Da, dacă i-ai fi cerut ceva rezonabil, nu s-ar fi întâmplat niciodată așa ceva. Într-adevăr, eu am adus acest necaz asupra noastră. De aceea, mă voi întoarce cu tata să-și țină promisiunea. O, oh, frumoasă! Îmi pare atât de rău, scumpa mea! Am pus pe umerită-i tot acest ghinion! Pentru că eu am cauzat necazul, corect e ca eu să am de suferit. Frumoasa luă hotărâtă această decizie. Își încurajă tatăl și încerca să-l înveselească. Întoarce-te acasă și nu-ți distruge viața! Sunt suficient de curajoasă ca să fac față situației. În timp ce stăteau ei de vorbă, se lăsă noaptea. Spre surprinderea lor, toată pădurea sclipea ca și cum tot universul îi ura bun venit. Wow! fantastic! Nu după mult timp ajunseră la alea cu portocali, de unde se zărea strălucitorul palat. Când intrară în Marea Sală, acolo ardea un foc splendid, iar masa era plină cu mâncăruri alese și delicioase. Erau înfometați după o călătorie atât de lungă. Se așezară la masă, dar nici nu terminară bine de mâncat că auziră zgomotul pașilor bestiei apropiindu-se. Seară bună, frumoasă! Bună seara, estate? Așadar, ai venit de bunăvoie? Da. Și vrei să rămâi aici când o să plece tatăl tău? Da. Du-te să-ți calul. O să găsești încă un cal încărcat cu cufere cu aur pentru tine și celelalte fiice ale tale. Rămâi cu bine, frumoasă! O să-mi fie dor de tine în fiecare zi, draga mea! Unde de lipsit, tată! Calul porni la galop și într-o clipită dispăru în zare. Poți să mergi sus! Odihnește-te! Noapte bună! Noapte bună! Frumoasa deschise prima ușă și intră într-o cameră frumos aranjată. Se întinse pe pat și a dormit într-o clipită. Când se trezi a doua zi dimineață, penoptieră avea tot ce și-ar fi putut dori. Prânzul o aștepta în sala mare. După ce mâncă, se așeză confortabil într-un colț al canapelei. Oare bestia asta oribilă mă va ține prizonieră pe veșnicie? Cum aș putea să mă eliberez? Tot gândindu-se ea așa, simți din nou cum o cuprinde somnul. Se făcu seară. Auzi că vine bestia. Bună seara, frumoasă! Bună seara! Mă iubești, frumoasă? Vrei să te măriți cu mine? Ha? Spune da sau nu, fără teamă! A, oh, nu! Dacă nu vrei, atunci noapte bună, frumoasă! Noapte bună! Era foarte mulțumită că refuzul ei nu provocase bestia. În fiecare seară după cină, bestia venea să o vadă, și de fiecare dată, înainte de a iura noapte bună, o întreba: Frumoasă, vrei să te măriți cu mine? Iar când ea răspundea: Oh, nu! El se retrăgea măhnit. Cu trecerea vremii, frumoasei nu-i mai era frică de bestie deoarece el întotdeauna se purta frumos cu ea. Viața la palat era foarte plăcută pentru frumoasă. Se distra în grădină. Acolo erau fântâni și portocali, tufe de mirt și păsărele. Uneori chiar și bestia cânta la pian pentru frumoasă și purtau conversații lungi. Și așa se scurse multe vreme. Până când frumoasei i se făcu dor de tatăl ei și de surori, Văzând-o foarte tristă, bestia o întrebă. Ce s-a întâmplat, draga mea? Ești foarte tristă de ceva vreme. Aș vrea tare mult să-l din nou pe tata. Te rog, lasă-mă să plec doar pentru o săptămână. Și-ți promit că mă voi întoarce la tine. Ah, frumoasă! Mă urăști așa de tare că vrei să scapi? Nu! Nu e vorba de asta. Nu te urăsc. Și o să-mi pară rău că o să plec de lângă tine o vreme. Nu pot să-ți refuz nimic din ceea ce-mi ceri. Deși s-ar putea să mă coste viața. Dacă nu te întorci la timp, o să mă găsești mort. Ah, oh, Doamne, așa ceva nu o să se întâmple. Ai fost întotdeauna bun cu mine. Nu vei avea nevoie de nicio trăsură. Puneți acest inel și poți să adormi. Nu-ți fie teamă de nimic, dormi liniștită și ți vei vedea tatăl când te trezești. Oh, serios? Mulțumesc! Îți mulțumesc din suflet! Iar când vei vrea să te întorci, scoate inelul de pe deget și vei fi înapoi la palat cât ai clipi. Noapte bună frumoasă! Îmi vei lipsi! Noapte bună, dragule! Și-ți mulțumesc pentru bunătate! Ah, să nu uiți ce ai promis! Da, da, da! Cum plecă bestia, frumoasa se grăbi să adoarmă. A doua zi se trezi în propriul ei pat din casa tatălui. Surorile se mirară de apariția ei magică. Tatăl o strânse în brațe și început să plângă de bucurie. Oh, frumoasă, îmi făceam atâtea griji pentru tine! Mi-a fost tare dor de tine, draga mea!" Și mie mi-a fost dor de tine, tată!" Frumoasa îi povestit tatălui ei despre bunătatea bestiei. După ce cântări bine cele auzite, tatăl răspunse Tu singură îmi spui că bestia te iubește tare mult!" Și că merită iubirea și recunoștința ta pentru blândețea și bunătatea lui Cred că ar trebui să-l răsplătești îndeplinindu-i dorința, chiar dacă e așa urât Trecu o săptămână, iar frumoasa uită cu desăvârșire să se întoarcă la castel Până într-o noapte, când visă că bestia zăcea pe pământ, aproape să moară Frumoasa se îngrozi de acest vis. Chiar în acea seară își lua rămas bun de la tatăl și surorile ei. Cum se așeză în pat, își scoase inelul. A adormit imediat și se trezi a doua zi dimineață în palatul bestiei. Se grăbi să ajungă la locul unde văzuse bestia că moare. Bestia era încă acolo, dar nu mișca. Oh, Doamne! Chiar a murit? <gângătă> E vina mea că te-am lăsat singur, dragule! Apoi, uitându-se mai atentă la el, își dăduse seama că încă respiră. A dus repede apă cu care îl stropi pe față și spre mare ei bucurie, începu să își revină. Ah, oh, dragule, ce tare m-ai speriat! Nu mi-am dat seama că te iubesc atât de mult decât acum, când m-am temut că am ajuns prea târziu ca să te mai salvez. Chiar poți să iubești? O creatură atât de urâtă ca mine? Da, am văzut că ai un suflet bun și tandru, iar asta e tot ce îmi doresc în viață. Frumoasă, vrei să te măriți cu mine? Da, vreau! Imediat ce frumoasa termina de vorbit, peste bestie veni o lumină orbitoare, care îl ridică în aer și îl coborâ, dându-i înapoi forma prințului fermecător. Oh, Doamne! Ești prințul din visele mele! Tot timpul te visez! Ah, frumoasă, frumoasă a mea dulce! Îți mulțumesc că m-ai eliberat de teribilul blestem. O vrăjitoare pe care am omorât-o în luptă m-a blestemat chiar înainte să moară. M-a blestemat ca nimeni să nu mă iubească și m-a transformat în acea bestie hidoasă. Dar tu ai rupt blestemul cu iubirea ta sinceră. Bine, să cred ochilor. Visez oare? Bestia o ciupi Nu, uh, nu e un vis. Chiar ești prințul meu adevărat, iubitul meu adevărat. <laughs> Eu zic să nu mai așteptăm, să mergem la tine acasă și să-ți pregătim familia pentru balul de nuntă. Zis și făcut. Iar nunta a avut loc chiar a doua zi cu cel mai mare alai. Bunătatea triumfă frumuseții! Frumusețea nu înseamnă să ai un chip frumos, înseamnă să ai o minte frumoasă, o inimă darnică și mai presus de toate, un suflet bun. Frumoasa și prințul trăiră până la adânci bătrâneți.